الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه ذي المنتقمين ولا على الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لتك اندليزه درساتيت يا مambo ya udhia mambo ya kuchinja tulizungumzia taarifu yake na tukazungumzia hukumu yake jana tukazungumzia wakati wa kuchinja leo insha Allah tutuja wa wa ka ka ka Allah wa nasema, wanyama ambao wanafaa kuchinjwa katika Eid katika hii sunna katika hii ibada Al-Mu'allif anasema bihi katika hi yaidi ama wakati hisu na ni bahimatul anam bahimatul anam ni qal hiya al-iblu wal wal -ghanam. ni ngamia ngombe mbuzi na kondoo ndo wanyama ambao ni sunna mtu kuchinja jazama bin kathirin wa qala qalahul hasan wa, qatada, wa wahid Ibnu kathir amesema ya kwamba hiya qawli ya kusema mbuzi ngamia na ngombe na kondo ndio zina kinjwa hiyo kauli hiyo ndio yenye nguvu ambaye amechagua ibn Kasir akasema hili kauli amesema al-Hasan al-Basri wa Qatada mendaama na wengine wako dhalili yake ni qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la kadzbahu illa musinna musinnah isipokuwa musinna musinna mnyama akianza akifika mahali pa kutoa meno yani meno yake ikianguka ndio inaitwa lakini miaka yake katika ngamia ni yenye kuna miaka mitano ambayo imeingia katika miaka ya sita ndio inaitwa msinna kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema msichinje sio kwa msinna msinya ni kile ibil katika ngamia ni yenye amemaliza miaka mitano ikiingia katika miaka ya sita tukirudi kwa ngombe pia ngombe Laha hasanatani wadakhala fi fi athalitha nilio ngombe ambaye amemaliza ame, ame miaka miwili akaingia katika miaka ya tatu ndio inaitwa musinna katika mbuzi na kondoo pia ambaye amemaliza mwaka mmoja ndio inaitwa musinna kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kwamba watu usichinge wa siku kwa musinna musinna tumeubainisha kwamba kama ni ngamia ambaye kuna miaka 5 mimaliza miaka 5 ngombe miaka miwili mbuzi moja, mwaka moja wa salama, la tadhbahu illa musinna, Musi musinna illa Musi spokuwa, ikiwa uzito ikiwa nzito juu yenu mkishindwa msipopata hiyo musinna fatadhbahu jadha'atan min al-dhan sasa mkishindwa mkikosa hiyo jadha'a jadha'a ni ile ambaye kondo am kondo ambayo imefikisha miezi 6 ndio ineto jadha sasa mina dhani yani muhikosa ambaye imefikisha mwaka moja katika kondo tafuteni ambayo imefikisha miezi misita muichinge liana aludhiya ibada kwa sababu dalili ya pili ni udhiya hii baada ya kuchinja ni ya ibada na ibada inafuata namna mtume sallallahu wa alaihi wasallam alivyoweka fala yushra'u minha illa ma ja'a 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hayfa imtukufanya isipokuwa namna alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam walum yunqal anhu annahu ahada au adha bi ghairi al-ibli wal-baqari wal, wal pokolewa sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba sallallahu alayhi wa sallam katika katika ya kuchinja hizi vitu vitatu vit vit mbuzi kondoo mbuzi kondo hii inahesabika kama moja ngamia na ngombe tume sallallahu alayhi wasallam hakupokolea wa kwamba amechinja kando na hizi vitu wal afdalu minha al thumma al thumma al na gani ndo mbora, bora zaidi na yanapendeza al muallif ibn usaimin rahimahullah anasema ile bora ambaye ni nzuri kabisa kama mtu atakuwa na uwezo ni ngamia mtu achinja ngamia asipoweza ambaye nafuata katika na nafadha ni ngombe alafu kondo alafu summa almazi mbuzi tuma subu albairi, subu albaqar kisha baada ya hapo baada ya mbuzi katika fala ambayo inafuata ni ngombe moja na ngamia moja ukishia wa watu saba ile mahali moja ikiugawa mali saba ile nafasi moja ndio united sugar. Yani, ngamia imechinjwa ime na watu saba yaa yani, watu saba wameshirikiana katika ngamia yani ile nafasi moja ndio inafata mbuzi katika famla. Alafu ngombe ikishirikiana ikishirikiana na uh, watu watu saba wakishirikiana ndani yake ile kiwango moja ya mtu moja Ndo inakuja misho kabisa katika afdalia katika fadla. Nafikiri ni famika ama bado ngamia katika hii suna ya kuchinja watu saba wanaweza shirikiana katika ngamia moja sasa hiyo ngamia inagawanywa nyama yake mahali saba hiyo fungu moja ndio inaitasubu hiyo subu tumesema fadla ambayo kuna daraja kabisa ni ngamia moja mtu achinje katika number 2 ambaye katika fadla ambaye inafuata ni ngombe ya tatu ni kondoo kisha mbuzi baada ya mbuzi katika fadla ambaye inakuja ni watu walioshirikiana watu 7 ambao wameshirikiana katika ngamia moja ile nafasi ya mtu mmoja ndio inafuata baadaye alafu nafasi ya mtu mmoja katika ngombe ambaye watu 7 wameshirikiana ndani yake huwa alafdalu jinsin asmanuhu <coughs> Yaani katika hizo jinsi zote ngamia, kondoo, mbuzi zote ambaye pendeza zaidi nili ambaye ina nimnene zaidi. Kadri inavyokuwa na nyama mingi ndo kadiri na Wa Nabii Sa'id al anhu قال, Abiy Sa'id al anhu anasema, dhaha Rasulullah sallallahu alayhi sallallahu alayhi ameshinja katika Aid bikabshin kondo yani kabshi ni kondo ambaye ni dume aqranin ambaye kuna pembe fahil ni kondo ambaye ni dume na wala haikufanyiwa athari yote. yani yiku katika yake yaakula fi sawadin wayanzuru fi sawadin wyamshi fi sawadin yaakula fi sawadin ya kwamba kondo kama hiyo kando kando ya mdomo yake ni nyeusi kala ya mdomo yake ni nyeusi wayanzuru fi sawadin na pembezoni ma macho yake pia ni nyeusi wayemshi fi sawadi na miguu yake pia ni nyeusi na iliobaki katika mwili yake yote ni rangi nyeupe spoko hizo mahali yani nyeupe kabisa lakini kando kando ya macho yake ni nyeusi Migu yake ni nyeusi e uh, na tumbo yake chini ya tumbo yake pia ni nyeusi. Kwa hivyo kama hiyo inakuwa na sura nzuri kabisa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kondo kama hii. Fa Kwa hivyo sallallahu alayhi wa sallam, kondo katika kama tunavyoona katika hii hadithi. Wa tujizu al Na mbuzi moja ama kondo moja huwa ni udhiya ya mtu mmoja mtu ambaye kuna familia yake mbuzi moja lakini haifai watu ambao nyumba mbili tofauti washirikiane katika mbuzi moja wajuzu usbu'ul ba'iri au al Ama amma tujzu anhu al-wahidatu minalganam. na kama tulivotaja mbuzi ama ngamia ikishirikiana watu saba ukishirikiana wa ndani yake ile fungu moja inatosha inakuwa sawa na mbuzi moja لحديث جابر رضي الله عنه وحديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع جابر رضي الله عنه انسى تمشينجا ketika am maka wahudaybiya tulipakuwa martume sallallahu alaihi wasallam albadana an sab'a yani ngamiah watu sab'a ngamiah watu sab'a walikuwa nashirikiana ndani yake walbakar an sab'a ngombe pile فعم اشتراك في عفا من مانشسترك وعدد واحد في الغنم أو في سبع البعير أو بقره فعلى وجهين اما متو كشريكين بمذ موجه واثنان يتشريكانا في مسألة يتكواجه يعني واثنان ونشangisha فلسا وننغوا بمذ موجه ونشريكانا ndani yake المؤلف رحمه الله امسهم ابن عثيمين هي مساله في 102 ya kwanza alishtiraku fi thawabi bi an yakuna maliku yani washirikiane katika mbuzi katika thawabu peke yake lakini mwanye mbuzi ni mtu mmoja lakini akashirikisha mtu mwingine pia katika hii thawabu Kasema ya kwamba hii kitu na chinja mbuzi na lakini thawabu yake na na mtu fulani nasema hiyo ni jais hiyo inashika hii hi inafaa yani mtu kununua na pesa yake na kushirikisha mtu mwingine katika hi dhawabu ya kuchinja anasema hiyo inafaa shida fahada jaisun mahma katru, hata vile itabokuwa watu ambao anayoshirikisha wa ni wengi kiasi gani hata ukiwa wengi bado inafaa wa muslim dalil ni hadithika muslim Aisha radhiallahu anha hadithi mafukelewa na Aisha fi udhiyati, kabshin, kabshin yani katika qisa ambayo mtume sallallahu قال لها متو صلى الله عليه وسلم قال لم امبيه عائشه يا عائشه ايوه يا bihajarin kwa kutumia mawe الله عليه وسلم akachukua hiyo kisu wa ثم kisha ثم قال الله عليه بسم الله Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochinja akasema ya kwamba ewe Allah subhanahu wa ta'ala takabali hii ya kuchinja. Alikuwa na mbuzi moja, mkondo moja lakini akasema ewe Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yani takabali hii ya kuchinja kwa Muhammad na ali yake, familia yake na umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa kishem, tumis sallallahu alayhi wa sallam, akachinja. Hiyo ndo namna ya kwanza kushirikisha katika thawabu pekee yake. Walwaju ama ya pili ni alishtaraku fil milki. Yaani washirikiane katika kumiliki kwa hiyo mbuzi. Mbuzi inamilikiwa na wa watu wawili tofauti. Lakini wanachinja udhiya pamoja na sema faqtha fi milki al-udhiyati wa yadhaha biha. Fahadha la hiyo juzhi haifai. Watu washirikiane katika umiliki ya mbuzi moja ama kondo moja na chinje wakiwa pamoja sema kama hii haifai fala yajuzu wala yudha lihi yani لأن hii haifai wala دليل haifai kuchinja katika kushirikiana lina al-udhiyah ibada kwa sababu dalili nini udhiyah ni ibada ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka fala yajuzu iqaa'uha illa illa na mtu mmoja anachinjia familia yake lakini watuwili wawili washirikiane katika mbuzi moja hiyo anasema al-mu'allif rahimahullah haifai walakin law ishtaraqa shakhsan fa'akthar au fi fi wahidatin bihi 'an shakhsin wahidin fa'adh-dhahri yani lakini kuna masuala mengine al-mu'allif rahimahullah yataia kwamba Watuwili wawili wanashirikiana katika kununua mbuzi lakini wanampelekea mtu mmoja yani ni mbuzi nimenunulia watu inamilikiwa na watu wawili lakini hawachinji kwa ajili yao wanachinja kwa ajili ya mtu mwingine wa ama mtu mwingine ili achinje hiyo au nasema katika hii hala haina shida mtu anaeza anaweza chinja kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kesho tutakuwa tunaongelea zile aibu ambaye zina haifai kupatikana katika mbuzi ama mnyama yoyote ambaye inachinjwa katika hii Eid